Він вищий та імпозантніший від усіх наших, навіть якщо поставити наших сім пам'ятників, порозкиданих по різних цвинтарях, один на одного. Сюди раз на рік приходять усі громадою і поминають полеглих, а не як наші туристи їздять по селах і самі, не би крадькома, моляться на кожному цвинтарі. Хочуть помолитися за кожного? Та чи це можливо? Багато цих вояків дивізії ще лежать по різних полях. Багатьох не знайшли. Ось що, зокрема, розповідав Софінський. Він утікав після капітуляції з фронту з німцем і своїм другом дивізійником. Вони потрапили на відділ червонорамійців. Їхній офіцер запитав, куди вони йдуть. Його товариш українець відповів йому по-українськи, а той офіцер застрелив його просто на місці. Сам Софінський говорив по-німецьки, і їх відпустили. Де той вбитий похований? Хто за нього молиться? Знову коротка церковна відправа. Знову короткі промови німецького і українського представників. Сурма, гра оркестра. Згори добре видно місто Фельдбах. Нічого особливого. Різні будівлі, будинки-будиночки. З іншого боку простягається підгір'я. Там десь є і мій Штраднер Когель. Вертаємось до ресторану на спільну зустріч. Тут повно людей, тісно. Сідаємо за стіл. Замовляємо. Грає оркестр. Дехто танцює. Далі виступають групи дівчат, які співають австрійські пісні. Вертаємося до готелю. Тут гамірно. Це наш останній вечір. Завтра від'їжджаємо до Мюнхена. Тут також мій добрий знайомий німецький парашутист. З ним Штефан. Вояк дивізії з артилерії, високий, кремезний і з щирим усміхом. На його голові червоний берет німецького парашутиста з відзнакою орлом, яку він отримав від німця. Я з Штефаном одразу знайомлюсь. п'ємо пиво а за ним брудершафт. Мені впав у око його берет. Питаюся в нього, чи можу приміряти. Одягаю на свою голову. Пасує. Робимо спільну світлину. Навмисне забуваю зняти берет. Через якийсь час запитаю Штефана, чи не міг би він зробити мені подарунок з цього берета. Запевняю його, що моїй дружині це дуже сподобається. Добряга Степан навіть не моргнув оком. «Бери, – каже, – хай буде тобі на здоров'я!» Ми ще раз стукнулися з клянками. Дехто ще вибирається на службу Божу, яку відправляє Дзерович у місцевій церкві. Простора католицька церква з відкритим вітарем майже не розмальована. Дзеровичеві прислуговує маленький чоловік. «Я думав, що це його дяк звідня». Але це Михайло Машовець, син офіцера Н армії Він православний з Граца. Мені сказав, що любить служити у церковних відправах. Після служби Божої англійці і німці співають нову для мене пісню на прославу нашого патріарха, якого Дзерович не споминав під час відправи. Ювілей «Камеранд штаб Рано в дорогу до Мюнхена. Сідаємо в автобус англійців. Я сиджу біля полковника Рена. Він цілу дорогу турбується, чи ми встигнемо обминути натовп автомобілів під Мюнхеном, щоб прибути додому не пізно. Турбується, що небо захмарене, тому автобус не зможе скоро їхати. Розповідає, що був у США на з'їзді легіонерів, командирів котрих він був під час війни. Було їх тільки кільканадцять. Йому виповниться незабаром 80 років. Сподівається отримати багато привітів-поздоровлень з цієї нагоди. Але ми не їдемо прямо до Мюнхена. Ми рано вранці запрошені на свято з нагоди 60-річчя районованого камерат Шафцбунду у Бад Гляйхенберзі. Доїжджаємо на місце збору. Майже кілометр за Бат-Гляйхенбергом, під старою залізничною станцією, над Малим потічком. Там стаємо в лави, чекаємо, як і інші відділи австрійських ветеранів. Врешті дочікуємо з команди. Грає оркестр, а при його звуках марширують усі відділи, яких 200 метрів на площу під станцією. Перед кожним відділом іде малий хлопець з написом назви місцевості, звідки той відділ походить. Перед нашим відділом іде австрійський хлопець з написом «Ми все ще екзотична Українія». Після такого апелю наказ «Розійтись». І тут є до чого розійтись? Тут поставлені столи, на яких продається ковбаса, капуста і інша перекуска. Не обходиться і без шнапсу, пива. Австрійські дівчата, одягнені в народні строї, ходять поміж ветеранами з пляшкою і чарками та частують охочих спеціальним австрійським трунком, очевидно, за шилінги. Це добре придумано, бо ще треба буде довго стояти, поки скінчиться свято, добре казали мудрі цісарські вояки. Нема руму, нема штурму. Нарешті стара війна, бо переважна більшість – це ветерани Другої світової війни, підкріпившись, знову стає в лави. Маршируємо під гору. Знову стаємо і чекаємо на подальший наказ. А дівчата тепер ходять з кошиками, повними різних присмаків, фосами вздовж рядів і далі заохочують до перекуски. Ідемо далі. Проходимо через містечко і стаємо на квадратній площі, обведеній з трьох сторін курортними готелями. Це Бан Гляхенберг, купалеве курортне містечко.